your best station in town. No mama Praise the Lord. טוב, אם אתם חובבי האבקות, אתם בטח מזהים את השיר הזה בתור שיר הכניסה לבירה של האל קוגן, בשיר של ריק דרינג'ר, שנקרא Real American, ועכשיו יש לנו Real Wrestling Fan, אין רסלר, גרי רוייבשלום. שלום וברכה, מה שלומך, אבון היקר? מה נשמע גרי? מצוין, אנחנו בדיוק אחרי הרולו אמבל, היום היה בלילה. כן. וחג לכל מריצי הפקוד. נכון. עכשיו אתה ואוגן מכירים. הם מכירים, אני פגשתי אותו פעמיים, ואחרי הרבה שנים שחלמתי לפגוש אותו ולעשות איתו דברים, בסוף גם זכיתי, עדיין זוכה, בעצם לעבוד בחנות שלו. מרחוק כמובן, בקליר ווטר ובאורלנדו, בהולקוגן זה פיט שופ, okay. ונוזר לו גם למכור את המוצרים שלו. יפה. זה גופיות, חולצות, אז כן, הקשבנו חלום גם בזה. עכשיו תספר לי מה הולך לקרות ב-12 בפברואר בבית ציוני אמריקה. בסדר, אז ב-12 בפברואר אנחנו הולכים לקיים אירוע. רואה... היאבקות ענק, וכבר מכרנו כמעט 400 מקומות, זאת אומרת עוד איזה 20-30 מקומות ואנחנו סולד אאוט. יפה, יפה מאוד. ובעצם דור חדש של מתאבקים, <אז> כ-13 קרבות בערך, כן. של המתאבקים הכי טובים בארץ, ועם הכניסה של... של ה-W לנטפליקס, אני מקווה שאנחנו נתחיל לעלות שוב על הגל. זה מופע של ה-IPWA, שזה התאחדות הרסלינג הישראלית, שאתה יסדת, אתה מנהל אותה. נכון. כן. את הארגון ב-2001. אני עשיתי אותו. כן. מאז עברנו דרך ארוכה, היה לנו את מכת מדינה בערוץ ביפ, לא יודע אם מישהו זוכר את זה עדיין, כן, כן, במאקו, בVOD של מאקו, עשינו הפרעות כל הארץ בערוץ האנגלי, אחרי זה הבאנו את, הבאתי äh, את הטנקה לקרב ב-2012. Okay. Uh, גם עם בשפקין היה לנו קרב, uh, היה לנו דברים מעניינים. Uh, גם מי uh, ציידל שהיה ב-W אבן בורן, הוא הגיע אלינו בפסח uh, 19 ולקח את האליפות. אז uh, היה לנו שתי אגדות, W -E, שהיו אלופי ה-ITWA -E שלנו. Uh, מחלום קטן שבעצם נוצר מאהבה גדולה, הצלחנו לעשות משהו קטן וגדול לאוכלוסייה קטנה של חובבי ההיאבקות בארץ. זהו, היה לנו מופע גדול גם עם בילי גן, עם סמי גווארה מ-AW, מ"דרבי אלן", שהם עכשיו -E -E, שמות מאוד גדולים. לאחר מכן עשיתי גם אירוע גדול, "רס אל מצווה", ששודר ב"פיי TV", שיש להם 4 מנועים, עם מתאבקות. מסקוטלנד ומאנגליה, מגרמניה, מאירלנד וצרפת, התפקות הכי טובות כל העולם, ובעצם ארגנתי את האליפות הראשונה לנשים במזרח התיכון. תגיד גרי, גם המופע הזה יהיה המופע הזה יהיה בוודאי. וסגרתם כבר על אאוטלט לשדר אותו, או שזה עדיין לא? לא, לא סגרנו אאוטלט לשדר אותו, כי... הייתי במגעים נגיד עם פרי-טיווי נגיד, okay. שהם מגזרת של קשת, והם רוצים מן הסתם תשלום מאוד גבוה בשביל לשדר את האירוע שלנו, שאני לא, לא יכול לעמוד או נגיד, לא יודע, ערוץ הספורט, שהמחירים שלהם, כדי, ש, כדי שאני אשדר את האירוע שלי, הם מחירים מאוד מאוד גבוהים. כן. לכן אני לא יכול לשדר בפלטפורמות גדולות, אבל אני, אני משדר את זה ביוטיוב. יוטיוב זה טוב מאוד. כן, אני משדר ביוטיוב. והפעם, זה בעצם ישראלי לגמרי, אין הפעם עורכים אה, זרים. נכון, נכון. Mm -hmm. כי, נכון, מה שקורה, גם צריך להזכיר את המופעים וונריק, שהיה אחד המופעים הכי גדולים שלנו, זה כללי. כן. בארץ הפקה של רון דגני ואגואיסט הפקות. בעצם הפעם אנחנו הקחנו צעד אחורה. אני אחרי הביקור של ונרי, שהוא בא בעצם לביקור סולידריות עם עם ישראל בפברואר שעבר, שהוא הגיע והקחנו אותו לעוטף. לביקור תמיכה, לקחתי אותו גם לנשיא, נפגשנו עם הנשיא, בטח ראית את התמונה. כן, כן. ובעצם פתאום הלכנו לאמן, לעשות אימון קטן ב... לילדים של המפונים, ואני קצת לקחתי הפסקה מכל מה שקשור לאימונים, וזה קרקס יותר מופעים, ואז כשעשינו את האימון הקטן הזה, אז פתאום הפאשון הזה, התשוקה הזאתי, חזרה לי, פתאום ראיתי כמה ילדים התלהבו מזה, כמה פתאום כל הצרות נשכחו מהם, וכמה הם התלהבו, וכמה התחילו לשאול שאלות, ובלי קשר אם עם... זה בכלל, אתה יודע, אוהבים מאבקות, לא אוהבים מאבקות, רק, רק זה שכאילו הצלחת להוציא אנשים שחוו טראומות. לעולם פנטזיות של איזשהו, לא יודע, כל מיני מהלכים מעניינים או כל מיני דברים כאלה, פתאום התחושה הזאת שעשית את זה, פתאום זה החזיר לי את הפאשן, ואז בעצם פרסמתי שאני חוזר לאמן, ונכנסתי לעולם, פתאום חיכו לי 40-50 אנשים, וזהו, ואז שנה שלמה אני מאמן אותם, וזה בעצם הדור החדש שהולך עכשיו להופיע ב-12 בפברואר, כמובן עם עוד כמה חבר'ה מוכשרים. מהעבר, uh, כמו יובל גולדשמיט שהוא uh, uh, אלוף בגרמניה, uh, יש לנו גם את גל ברקאי שכרגע קיבל חוזה ב-WID ובעזרת השם נראה אותו ב-NXD בקרוב, uh, הוא לא יוכל להגיע הפעם אבל אני מקווה שבהמשך, ויש לנו עוד חבר'ה שהתקדמו מאוד בחו"ל, אבל uh, הפעם כן, אכן זה רק אירוע של uh, טאלנט מקומי. Uh, וזהו, בעיקרון באוקטובר, שנה שעברה לפני uh, הטרגדיה שקרתה לנו, uh, הייתי אמור לו, uh, לעשות מופה גדול עם כוכבים מחו"ל בהיכל התרבות בנתניה, ו... וזהו, uh, כל המקדמות ששילמתי למתאבקים uh, מחו"ל וכל הטיסות, כל הכסף הזה הלך לאיבוד. בואו נקווה וזהו. שעכשיו uh, עכשיו תוכל uh, קצת לנשום לרווחה. Uh, אז חבר'ה, תרשמו לכם. 12 בפברואר, זה עוד עשרה ימים. בואו לבית ציוני אמריקה בתל אביב ותראו ריסלינג כחול לבן. אז גרי, תודה רבה ושיהיה בהצלחה. תודה, תודה. ואנחנו נסיים עם ידידך. זאת אומרת, ריק דרינג'ר, אבל בכל זאת. האלק הוגן כאן. <תובד> יאללה, היה <תובד> כיף לדבר <תובד> <תובד> איתך. ואתם מוזמנים, אתה ואמירה כמובן מוזמנים לאירוע, ותמיד לכל האירועים שלנו. תודה, תודה. להתראה עוד tamam, תודה. ביי להתראות. ביי. ביי.